Nu ska vi ägna oss åt dagens tidning En liten stund på baksidan i dagens nyheter Står det idag med stora bokstäver Finsk kulturinvasion Det är ett jättegäng med författare Som håller på och dansar tango här Och därför har vi kallat hit en av dessa författare Som heter Pemti Lindemann Hjärtligt välkommen Tack för det Kom med färjan? Nej, jag kom inte med färjan. Det vågar man ju fan inte. Kommer de där färjorna, de är livsfärdiga. Jag tog vattenskidor. Sen har vi varit på... Det är roligt igår. Man är lite trött idag, måste jag säga. Jag var arbetsam. Vi steg upp tidigt och drack frukost. och Sen så var vi ute på Stadsteatern där vi skulle dansa tango med folk där vi börjar med att dansa tango ja, ja det var min bror var också med pecka han dansade din djävul på dansa tango ja. fort ska det gå jo, han fick ta på rätt stadigt fruntimme, men sen kom han i snurrning borta i kortändan där. det var i foieen där på stadsteatern de stora fönster där. och han for runt som en vante där och hoppas maska i fönstret och blev klistrad liksom mot själva fönstret ut mot norra latin där Oj Men det gjorde inte så att det passade rätt bra för det var tango chalusis. <laughs> så så, ja, ja, det var det så var, vi, ja. och, så var det. Och, och sedan så var det dags för oss att läsa dikter och sådant och berätta om noveller och sånt som man skriver. Ja. Och själv har jag skrivit en diktsamling som heter Konstiga kroppar i översättning. Huberta Hundenpunter på finska. Ja, ja. ja. Kan ni, får vi höra ett prov? Kanske? Ja, det, jag är inte no, kunna översätta alla dikter. Jag kan berätta innehållet i några dikter. Mm. Jag har en Konstiga kroppar heter den. Mm. Hundenpunter, ja, ja jo. du sa det. Den första dikten heter Nytnu. Och den handlar om en kontrollingenjör <laughs> utanför Vilmanstrand alltså lappen ranta han och han är konstigt skapad det är alla i det här. han har munnen upp i huvudet här ja, han har munnen i huvudet så har han en liten så här pälsmässa av fårsinn mm. så när innan han åker till jobbet på morgon <laughs> så lägger han här kalla här och några smörgåsar och sånt in i så kan han äta mens han äter men han och kiro så ja mycket bra den andra dikten, den heter hullnäfötte och den handlar om en annan man, konstigt skapad jävel. Han har hörseln ute i fingertopparna. Han går och lyssnar så här och kan höra på toppa in saker i, i nyckelhål och lyssna på saker. Överallt och lyssnar han och lyssnar. Men en gång i slutet av dikten så kommer han på en popkonsert och det är så jävla starkt ljus han får stoppa in fingrarna i öronen. Ja. Konstigt tanke, va? Ja, ja vad har ni fått för recensioner för de där dikterna då? Jag har fått mycket bra recensioner det är min bror som skriver i huvudstadsbladet och i Loppa släkt i han skriver mycket bra men jag skriver bra om honom i en annan tidning så vi liksom jämnar ut varandra en dikt har jag översatt i svenska den är han också ur konstiga kroppar du kan se om jag kommer ihåg han är inte så gammal en liten dikt gammal dikt men en märklig ung man från Karelen har sitt könsorgan fastsatt på helen. Det blir konstiga spår, och det går när han går. Han kallas fotgängaren för den delen. Ja, så är det. Ja. Det är en gammal... Ja, ja jag tyckte det. Ja, ja, ja. Så. men det var kort. Ja. ja, sen... Avslutades kvällen, vi var uppe här i huset mittemot, här ligger biografen Kina. Där det är en restaurang, Berselita, så vi var där och dansade tango lite grann Och sen var det en våning där vi hade bastu, där bara vi bastu Sen var det ju sånt vackert månskän igår så vi skulle ut och gick av far på det Efter bastu så skulle vi Det gör ni aldrig det här i Sverige? Nej det ja, gör vi mycket i Finland, man måste måna om sin kropp, det har vi ja så vi klädde av och nakna efter bastun. Vi har nämligen päls på i bastun för det fanns inget aggregat. Nu i alla fall, vi blev svettiga ändå. Och så halkade vi ut på taket och låg där och solbadade, eller månbadade ryggen. och så. Ända tills polisen kom. Jo, det kom polisen för det har ju sån där jävla glastakter där på Bersel Ja.